Даруйте, що смію дати вам одну раду. А властиво, це була рада для селян із того села. Пасовиско, що ви за нього процесуєтесь, має всього 20 моргів. Що воно варто? 500 ринських. А процес за нього коштує, певно, досі до 500. А під час бунту і військової екзекуції понесли селяни страти з других 500. А що, в арештах насиділись. «А кілько було поранених?» «Ну, скажіть, чи то гешефт?» «Що ж діяти, коли вони чують себе вправі, а пан очевидно шукає собі зачіпки?» «Шукає зачіпки, бо мусить, бо бідатись не». «Знаєте, пане, треба мене спитати, як тому панові зітхається, і що ви від нього випроцесуєте?» «Цікай, голий, бо тебе обідру». «Пан задовжений, маєток задовжений, а плечі має в суді». Виграти з ним нелегко, а виграєте до користі ніякої. Я поради боліпше. Нехай хлопи підуть до нього, але з вами. І загодіться. Але то не так треба годитися, як досі хлопи пробували. І він і говорити з вами не схоче. Але я вам дам його векселі і тракти. Ви собі зробіть маленький витяг з його табулі і притисніть його до стіни. Або пана зараз зліцитуємо, або згодіться продати нам увесь м'єток. Євгеній широко витріщив очі. «Я не зовсім розумію вас, пане Вагман. «Ну, ви не привикли мати діло з такими лихварями, як я», слегка всміхаючись, мовив Вагман. «Але я хочу помало повикурювати тих панків із сіл. Для того я так заскакую коло них. А схлопами сам я не хочу мати діла, то мені не кляпує. То я прошу вашої помочі». Бачите, тут у повіті скрізь пішла слава, що ви маючий чоловік, дуже маючий. Відки взялася та слава? Хто знає? Може, я і сам розпустив її, а може й ні. Досить, що мені вона на руку. Я хочу вірити вам. Даю вам до рук ті векселі і довжні листи пана Брикальського, які в мене є. А їх гарна кубка. Майже половина вартості його маєтку. Друга половина втоплена в банках. Значить, ви, маючи ці папери в руці, можете відразу того панка пустити з торбами. Він зразу буде фукатись, потім зм'якне, потім прийшли жінку, щоб плакала перед вами. Але ви знаєте, що то все комедія, бо та жінка то головна причина його руїни. Але що ж мені з того, що він піде з торбами? Магіток треба купити? Нехай хлопи купують. Хлопи, певно, купили би, але у них купила нема. «Якого там купила треба? Те, що в банку назичено, лишиться на гіпотеці, А те, що у мене, ну, з тим якось погодимось». Євгеній Усич не міг зорієнтуватися. Йому попросту не хотілося вірити. Тим менше, що вся Вагманова подоба веліла догадуватися в ньому всього іншого тільки не хлополюба. Але Вагман замість далшої розмови видобув пачку векселів і довжих записів розложив їх, Просив Євгенія, щоб оглянув кожний і переконався про його правосильність. А потім усе-все оповідати історію кожного з тих поперців, що взяті разом, значили повну руїну одного шляхецького дому. В іспанський маєток оцінено на 120 тисяч. На все у нього є 50 тисяч гіпотечних довгів, а в руках увага на векселів і записів на 55 тисяч. Господарство запущене. А потреби величезні, бо у панства дві панни вже вивіновані, а одна ще на відданні. Та й сама пані, мачуха панночок, дуже любить забави. Панство видають річно на 10 тисяч, а маєток населедве 5, а як добрий рік, то 6. Євгеній, розглянувши ці папери і вислухавши всю історію, похитав головою. Сумніваюся, щоб селяни могли купити сей маєток. То за велика річ для їх сили. Де йому взяти такого капіталу, щоб покрити хоч ваші векселі? Ей, пане, мовив Вагман, нахиляючись до нього і знижуючи голос. Треба вам знати, що то мої фабрики векселі. То не значить, щоб були фальшовані, борони Боже. Пан Брикальський не відобреться ані одного з них. Ані не може за жаден заскаржити мене за лиху. Бачите, що тут майже кожний вексель виставлений на іншого акцептанта. То все мої гроші, але різні жиди зичили їх панові, і він досі певний, що жоден із тих вірителів не знає про іншого. І ще одне. Ось бачите, оцей вексель на 8 тисяч. Як ви думаєте, кілько було властиво позичено на нього? Всього 3 тисячі, але з умовою, що по трьох місяцях пан віддасть з процентом по 12 від 100. А як не віддасть, то за кожний дальший місяць платить по 20 від 100. Розуміється, що не віддав, а за рік уже старий вексель пішов у огонь, а той сам довг фігурував на новім векселі в сумі 4 тисяч. Ще рік минув, пан допозичив 200 ринських і переписав вексель на 5 тисяч, а тепер по п'ятьох літах це вже п'ятий вексель і довг наріс до 8 тисяч. І так майже з усіма. О, ми вміємо таких панків лоскотати, а як прийде до того, що хлопи захочуть купити маєток... То я їм дарую всі ці проценти, розумієте, пане? Звернуть мені тільки капітал. Та й то не конче відразу. З 50 тисяч зробиться, може, 18 або 20 тисяч. Євгеній не міг вийти з диву, чуючись цю мову. Чим раз менше розумію вас, пане Вагман, мовив він. Прошу, заберіть свої папери. Ну що, не хочете робити, як вам раджу, мовив Вагман, складаючи векселі. Попробую. «Не смію відкинути вашої ради, бо це не мій інтерес, а моїх клієнтів. Тільки не розумію, який інтерес ви маєте в цім». «Інтерес? Чи я мушу мати інтерес?» «Ну, купець, як ви кажете, лихвар?» «Я вже сказала, для кого я лихвар?» «А хлопам хотіли б помагати?» «Хотів би...» «Що я вам буду говорити, так або ні?» «Маєте право не вірити мені». «А от ви при нагоді спитаєте про мене отця зварича». Знаєте, оця зварича тут, із бабинців. Знаю. Ну, так спитайте його про Вагмана, а я більше не скажу нічого. Добре, а тим часом я завізову селян з маєтку пана Брикальського і пораджу їм братись до окупування села. Але про мене не згадуйте нічого. Прошу вас, скажіть, що можете їм допомогти, як пристануть. А як не пристануть, то я радий би вам самим купити той маєток. Мені? На які гроші? І пощо? що... Пане, мовив вагман, прихиляючи уста до його уха. Скажу вам секрет. У цій маєтку є 300 моргів мішаного ліса зі старими гарними дубами. Один знайомий пише мені з Гамбурга, що там швидко будуть потребувати 500 тисяч дубів на кораблі. Агенти поїдуть по всіх краях, будуть добре платити. Розумієте ви, що це значить? Купите сьогодні, переждете рік і продасте самі дуби. А я знаю ті дуби. Поїдьте, колись, ніби не на роком, огляньте й самі. Зайдіть до лісничого, спитайте, кілько там тих дубів? Я певний, що буде з 10 тисяч таких, що придадуться на кораблі. І нехай вам за дуба на місці дадуть лише 10 ринських, то маєте чистих 100 тисяч. Це значить, що ви смаєте, що дістався вам за 20 тисяч, а коли хочете, то можете все поле, фільварки, стирти, сінокоси, подарувати хлопам і нічого не стратите.